Hemen gure Irrintzi plazan orain bizitabi, koitza dugu. Goiener, eh, kooperatibatik bikide, etorri zaizkigu Xavier Lozano, arratsaldeon. Kaixo. Eta Xabier eh, Loiharte Arratxaldeon. Arratxaldeon. Xabier eta Xabier. Eh, beraz, goiener, eh, orre hemen egonen gure Irrintzi plaza honetan, E, kolaborazio bat egin jen duzue, hilabetero, hemen aukera izanen dugu zuekin itsegiteko, eta ulertzeko e, gauza asko, ez dakizkiun gauza asko, argindarra den e, inkuruan eta dauden amaikagai jorratzeko asmoa dugu zuen laguntzarekin, eta ezagutzeko ere bai, goienerrek eskenolako eskaintza egiten hedion jendeari hasiko e, gara esplikatzen, ungi gero ditzen bat zaizu, ez zer dengoiener eta duz baino lehen esanen dugu bueno, bihar egun garrantzitsua izanen dela zuentzako zako hemen idunean batzarre ireki bat edo aurkezpen saio bat eginen duzuelako, ez da? Bai, e, bihar bihar egingo dugu katakrak, kalen hausian dagoen katakrak, e, goiko hau katakraken goiko aretoan, seiter dietan, arratsaldeko arratzaldeko egingo dugu saio ireki bat, nahi duen daiteke eta bertan zorkuntzako proiektu eta zitze egingo dugu Eta hauek e, nola finantzatzen ditugun eta hauek denon artean erosteko nola ekudeatzen ditugun. Aukera hori e, esplikatu, zalantzak argitu eta dena argi utzi nahi dugu. Uh -huh. Beraz, e, oixe biharko saioan, gero sakonduko dugu gehiago horretan, baina, guazen, e, azaltzera jendeari zer den goiener. Eze, gutako askok eta askok iberdolari, ordaintzen diogu, ezta? Eta gutako asko osoia, ez dakit, naskatuta sanen nuka, ezta? Bagaudela eta ikustan ja prezioak nola duazen, eta ze gertatzen ari den, ezen el, nolako negozioa dagoen argindarraren inguruan. Zuek bestelako e, eskaintza duzue, kooperatiba batzaete, E, energia berdearen aldekoak konta eguzo ezer ez, da, zehazkin zuen kooperatiba? Hori da, bai, bera ba, goiener elkarte bada, goiener e, energiaren sorkuntzan eta eta merkaturatzean edo konsumuan, gazetan e, aritzeko sortutako elkarte bat da, bere forma e, juridikoa kooperatiba da irabazi, azmorik engabeko kooperatiba, eta helburuan eh, artean, edo, bueno, ikuspegierabat praktiko tik eh, ikusitana ibauzu, eh, goienerrek eskaintzen digun aukera da eh, norbanako ei, negozioi, elkartei, denadelako eh, ornikuntza eh, elektriko batean, es, eh, hori kontratatzeko orduan alternatiba bat, hau da, ba, ateratzeko eh, lehenik eta bain, ba, oligo polioko lau bosten brezagan dioi, eta tik, eh, gure konsumo eh, jarreraren bitartez, ez, kasuenetan merkatu elektrikoari aplikatuta, ba bestelako e, ekonomia mota bat, bestelako ere duer energitiko bat e, bestelako e, lanarreman eta baldintzak ere e, bultzatzeko gure inguruan eta zentzu horretan, ba bueno e, tomate bat erazterakoan ere beiratzen dugun bezala e, nori erosi, non erosi e, urteko zein sasoietan erosi, ba goienerrek e, egiten dugun eskintza da, irizpide antzekoekin jokatzea e, merkatu elektrikoet, elektrikoan. Baitu, oartikara eta gomerkatone komplikazio asko, e, ezaguna denez, baina, bueno, zentxo horretan aritzeko ba, kooperatiba herritarra. Uh -huh. Komplikatua da, e, ola, bide tradizionaloiek edo empresaundioiek ustean, olako proiektu batean, olako elkarte edo kooperatiba batean parte hartzeko? esta bat eza, ja. ez ayaa, esta bat ere ja. zaia. gaur egun dauden e, komunikabide bitarteen bitartez, bitarte, internetaren bitartez e, bazkietu zaitezke, internet bitartez kudeatu dezakezu. Eh hemen Nafarroan e, kale berrian ireki orrendalaia bete batzuk ireki genuen bulegora etor zaitezke zuen faktura kopia batekin eta bertan aldaketa egin daiteke, bazkidetu eta berez oso oso erresada. Eh bat 10 bat minututan egin daiteken aldaketa bat. Lenoitzen dugu moduan mugikorrearen kontratua aldatzea, baino errezagoa egin daiteke Eta administratiboki egin behar diren aldaketa guztiak gure esku gelitzen dira Orduan oso erraza da, ez dauka daukaginongo zailtasunik eta bertan gaude, laguntzeko gaude Eta horren merkatu opakoa den eta horren merkatu zaila ulertzeko zaila den hori argitu nahi dugu Argitu eta erreztu nahi dugu E, Baina gero zaizki huetorreko teknikariak etxera, kableak eta olakoak e, aldatzera, ez da? Ez da, ez da, beharrik esan du lojartek, benetan, jendeari, e, eta helzen denean, mulegora ere somatzen da, batzutan pereza ematen duela olako aldaketa batek, helzen e, al, diren asko, esaten dute, jo, e, banera man ja, e, urte bat edoia hori egin nahien, eta porfin animatu nahiz, bueno, e, kentzea, eh, ardura hori, zerentan e, benetan prozesu erresa da, e, erabat administratiboa, esan nahi dut, ez da, inolako kable edo e, aparaturik e, ukitu behar, gertatzen den bakarra da, e, goienerrekin kontratua sinatu eta gero, ba, handik laupa boste egunera, bazkidea jasotzen duela konfirmazioa, esan ez, dagoneko goienerren dagoela, eta une horretatik aurrera, goienerrek fakturatuko diola argia, eta egun horretaraino Ba bere aurreko merkaturatzaileak likidatuko diola e, faktura ez abesterik. Eta ez ziute, inoiz, inoiz, argindarra moztuko. Ah, hori ere, garantzitsua, garantzitsua. zertentza, telefon hori gabe usten bagaituzte, uste, gaizki, baina ya, argindarri gabe, e, ez genuke jakinen bizitzen, ez da? Hori sebera, ze prozesu oso erraxeak, baina e, gal, batzutan gertatzen zaiguna da, informazio falta, e, jakiteko nola funtzionatzen duen, En merkatu horrek, ez da? E, ze, nolako bideak egiten dituen, e, argindarrak gure etxera iristeko? Eh, konta eguzu, animatzen zara hori laburbiltzera? Bueno, eta oso laburki, lau eh? Lauan ditu, eh, merkatu elektrikoak. sorkuntza eh, edo generazioa da energiaren, eh, ba sorkuntza prozesu hori. sorkuntza eh, hori egiten da teknologia ezberdin askotan, eh, batzutan ba, batzuetan hidrokarburoekin, beste batzuetan fotovoltaikan, bueno, dena del hori pool izeneko, ba erraldoi batet bat, bat, bat baliz bezala horretara botatzen da. Urrengo pasoa izango litzateke garraioa. Garraioa da eh tentsio altuan egiten den e, energiaren eh garraioa. Gero distribuzioa dugu edo banaketa eta hori da e, subestazioetatik eta gure etxeko aterraineraino altzenden den eh kable, e, kable horien eh e, kontagailua barne hartuta eta laugarrenanka merkaturatzea da. E, goiener gaur egun non ari da eragiten Bueno, ba, legeak albiretzen dituen Bipartetan esorkuntzan Eta merkaturatzean Eta artekoak ba, erregulatuak dira Eta ez du e, Ezin du edo zinek parte hartu Horregatibuko kooperatiba bezala ba, bueno, Merkaturatzean hazi Hau da, energia saltzen Eta berriki esorkuntzan sartu berrigara mm -hmm. Eta jende askok buruan izanen Duen engaldera Hau e, gero fakturan merkagoatatzen da Garestiago berdin Ez gara, ez garestienak eta ez da ere merkeenak. E, askotan e, konparaketa asko egin ditugu, beste fakturekiko konparaketa asko egin ondoren, denetarek ikusi izan dugu. Aurrezpen no? oso hundiak izan diren familietan, enpresetan, oso aurrezpen hundiak, edo aurrezpenik ez, edo pixkat garestiagoak ere izan garenen konparaketak egin izan ditugu. Eta nabarmentzea batez ez ere irizpidea eta kriterioa zein den esan, e, azkenean goiener konsumitzailen e, elkarte bat da, goienerrek beti begiratuko du bere bazkideen dako alik eta kondizio berenak e, e, bilatzen, ez da e, fakturazioan e, ba, kezka hori duen enpresa pribatu bat, Orduan e, baiiz matzen da eta gero energiaren prezizioa zitza nahibalzu hitzainen dugu. Ener energiaren prezioa zaratago ere faktura batean benetan aurresteko e, beiratzea interesatzen zaiguna da beste gauza batzuk eta bidbe ez da daukagun e, potentzia kontratatua zen moduko e, tarifa dugun eta zenzu horretan ere bazkideari ematen zaion aulkularitza zerbitzu horrek gehien gehientan egiten du ba, azkenan inimportea merketzea, hau da gutxiago e, pagatzea. Braza, ezokere alako aholkoak ematen dituzue, noski, bai, jendeak poliki-poliki ikaste zan eta ikus dezan, ez da, zer den nimenko meni zaiona momentu bako itzian. Eta horren merkaturatzea, aipatu dugu, sorkuntzan ere, e, aurrera pauso <coughs> o, handiak ematen ari zarete, e, nola, ze ze proiektuak dituzue eborein martxan edo eskuartean? Bai, bueno, pixkat komentatu, goienert aldearen barruan, goiener osatuta dago e, alde batetik merkaturatzaia, goiener kooperatiba dena. E, Koiener elkartea, hemen gure inguruan dauden bolondrez guztiek ezkuntzan, azkuntzan, eta e, proiektu eta lan egiten duten bolondrez guztiak osatzen dutena elkartea, eta e, bezagetik dago NAFARCOP. NAFARCOP kooperatiba e, egiten duena da sorkuntzako proiektuak e, bideratu. E, bidera, e, bide honetan e, ikertzen ditugu e, aukerak, dauden aukerak energia sortzeko munduan alde batetik e, bertako energian bertan sortu nahi duguna e, dauden instalazioak ikertu eta e, bideragarritasuna, garritasuna bidera garritasun teknikoa eta ekonomikoa eta e, besta alde batetik proiektu berriak eragin e, bide honetan Egin nahi duguna da sorkuntza proiektu guzti hauen sozializazioa eta demokratizazioa. Proiektu guzti hauek denon artean, denon artean egin nahi ditugu. Denon denonak izatea nahi dugu. Bazkidetza osoarenak edo gehienarenak izatea. Horrela sentiaraziko dugu guk kontsumitzen dugun energiaren sati bat edo saiatu gaitezke guztia guk sortzen. Berta oso garrantzikoa dena bertan sortzen. Garraio horretan galduko ez den energia E, proiektuak sortzen uh -huh. horretarako e, zabaldu ditugu nafarko pogue ikusi gaitezken ekarpenetarako lehioak biharko biharko katakarkeko saio irekian esplikatuko diren funtzionamendua esplikatuko da. Zertandatzaten leiho guzti hauek, lehen leiho bat zebaldu zen, leiho hori bete genuen e, bazkidetzaren ekarpen bolondresekin eta orain beste leiho bat daukagu zabalduta beste bigarren proiektu sorkuntzako bigarren proiektu batetarako. Aha, te zein da hori? Proiektu hau da e, e, e Oñatiko ur jauziaren, sozietatearen, el kartearen euneko amarra, eh, amarrean sartu gara. Bertan daude oñatiko udala, eh, ebe, edo euskadiko ente basko de la delakoa, eta gollenar orduan erosi dugu uneko elkarte horren uneko 10 jabe egin gara eta uneko 10 e, elkarte horren energia kudeatuko dugu bai ordezkari modua eta baita banatzaile banatzaileak barkatu merkaturatzaile bezala Aha. eta hori zer da ur jausi natural baten aprobetxatzeko sortu zen e, ba hori e, Zea hidroelektriko mm -hmm, bateriak. Bai. Dira, dira iru, iru instalazioa, iru edo instalazio, lau, iru, iru instalazioa e, hidroelektrika bueno, txiki edo ertain esan dezakegu. Bosko malau megabatio, poten, megabatiotako potentzia izango dituzten, guztira izango dituzten instalazioak. Eta bertan sortuko den energiaa ba, iritsi daiteke bagoien erren kontsumitzen dugunaren eguneko lau batera. Mm -hmm. Horri da, beraz, proiektuak martxan jartzen, poliki-poliki, eta bihar, bueno, hau sebera, ezagutzeko aukera izanen dugu, eta goiener, bera ere, zerten nola egin bazkide, zertarako egin bazkide, zeonunak izanen ditugun, nora joan den gure dirua, hori guztia jakiteko aukera izanen dugu, biharko kosa eta baita, eipatu duzuen bezala xe, kale berrian duzuen, mule gorretan ez da? Hori du lagutxiz abaldu duzue, menna farroan? Bai, eh, maiatzean abiatu deno nolako, bueno, ya, ordu tegi e, jarraian e, goi zero gaude 900 ordu bat aterrira eta arratsalde zure 3 e, e, bostetara. eta horra egiten duguna ba, bueno, da, bai baskide denari e, aholkularitza zerbitzu hori eta bai e, edozein moduko zalantzak e, dituenari ba lagundu eta zalantzaiek e, e, argitzen saiatu mm -hmm. eh laster bost urte beteko duen goienerrek Bai, horrein janzaroan egingo ditugu guzturte e, mez... Guk ehiago gukogaita amarrirratean <laughs> Bueno, espero, espero emendigo gau egitamarrurtetara denoak ere deno ere hemen itzai den jarraik dualizatea eta proiektu hau a, proiektu guztia horrela tera direla eta eta hame jarraitzen dugula. Horre, honetan, zenbat bazkide? Gaztea gara hori zenbarnizun urte bakarri, baina bosturte hauek askotarako eman dute, eta urtute, urtetik urterako askunde tasa, esan gure izugarria da bazkidetan ere bai, gaur egun behar mila, baino gehiago gara. Horretako ezain beste Nafarroan, eh, Nafarroan e, mila izanen gara, mila inguru urtea bukatzerakoan, eta mila eta bosteun kontratu, horregaltik ere apustua, ba, kale, kale mailan bulegori zabaldu eta eta harreta emateko eta eta hori da 5 urte eta beste 35 izan daitez zen e, begira bai. Hori da e, gehienez hemen Euskal Herrian, ez? Edo dena Euskal Bai, gure lan arloa nesta nesta estatu Espainiaren estatu maila osoan izateko aukera, e, merkaturatzeko aukera izan, e, gure lan arloa bakarrik Euskal Herri mailan mugatzen uh -huh. du. Bertakotasun, bertakotasun horrekin eta e, Bertako energia sortu bertako jendea mm -hmm. bertako bazkideak izan eta bertakotasun horrekin. Beti esaten dugu hori ez, e, gertuko garela eta gertu gaudela. Horregatik gure zorkuntza protu guziak e, Euskal Herrian dute jatorri ba, e, eta horregatik ere hego Euskal Herriko hiriburu gusietan dagoeneko bulegoak zabaldu ditugu eta horregatik ere sortzen ditugu hemen e, lanpostuak eta hemen e, eragin ekonomikoa. Uh -huh. Primean. Kilómetro 0 con Argendarra. Gutxi ora vera Ba, esan bezala, Bihar orratsaldean zazpietan? etan 6:30etan, 6:30etan ireki hori, esplikatzeko ba proiektu berriak, eh datzan, eta eta ze, ze, zer eskaintzen duen oro har errek, eta hemendikan aurrera, hemen Irritzi Plazan, ongitu zen badzaizue, ba esan dugun bezala, xehilabetean baino aukera izanen dugu 11 gairiburuz hitz egiteko eta gure entzuleen eh galderei ere erantzuteko, zein jendeak seguru izanen ditutela 1000 Zalantza, mila galdera buruan egiteko, ba, hori guziak, hartuko ditugu, ongiru etxemazaizue, bai? Bai, oso, ongi, emene gara. Ba, Xabierroi arte eta Xabierroza noizkerrik asko bi eta ongi joan da dila biharko saioa. Mi esker, ongi mi esker da zuen.